Eteratziak eta hogeita bi minutu ziztu bizian jarraitzen dugu Metropoliforala forala zeharkatzen gogoratu dezagun parlamentu irekia eginen dela urrengo asteartean, iruinean, parlamentuaren egoitzan izanen da eta edagile sozialek parlamentariek ez edagile sozialek parte hartuko dute bertan Ingurumena eta nekazaritza eta elikadurarekin zerikusi zuzena daukaten eragile sozialek eta horietako bat gure artean daukagu mundu bat fundazioko kide eneko gerrikabeitia. egun Egunon eta hongi etorri? Egunon da ezkerrik asko. Gerrikabeitia, bizkaitarra izanen zara du da izpirikabe? Bai, bizkaitarra, baina venezuelan jaioa dezia. Da, gero munduan zehar apur bat ibilitakoa. E, Erta Amerikan gehien bat, Nicaraguan iru urtez, gero El Salvadorera joan nintzen beste iru urtez. Da, azken urte hauetan, Kolombian egon naiz e, bost urtez, da, azkenengo bost urteetan zehar, Palestina-Jerusalene. Bueno, Euskaldun globala zara orduan. Euskaldun globala, nire ustez, e, hemen gua izatea, e, globala izatea be, izan beharko du, geure identitatea mantendu eh, behar badugu. Bueno, Mundu bat eh, Fundazioko kide eta zuak bereziki antolatu duzue eh, Parlamentu irekia urrengo asteartean. Lehenik eta behin, zer da Mundu bat Fundazioa? Bai, Mundu bat Fundazioa da eh gobernuzkanpoko erakunde bat. E, sortu zana laro eta urtean, Erta Amerikaan, gehien bat, sindikatuek, e, kristau, oinarrizko kristauek, da, da bestekide batzuekin e, onartua, da, da sortua. Da gero handik, e, joan ziren talde batzuk, otanen kontra aurka, egon ziren Erta Amerikara, Nicaraguaara, El Salvadorera, hango konfliktuetan apur bat murgiltzeko, Da gero eh, zabaldu genuen esparroa eh, beste herrialde batzuetan, gehien bat konflikto batzuekin eh, zeudenak, eh, ate baterako Palestinan, zajarraran eh, da beste herrialde batzu. Da muu bateko kideok beti izan garapur bat eh, bueno, identifikatu eh, elikadura burujabetzaren alde. E, La egiten dugun e, taldea edo generoaren alde genero desberdintasunen alde lan egiten e, duguna da, da bestaldetik giza eskubideen e, aldekoak. E, gaur egunean e, bai Euskadin baita Nafarroan badugu lana sakona, da azken hiru urte hauetan, e, badugu olako heengo sektore batzuekin ne azal sektore txiki gehien bat batxoekin, Nafarrako enegaz enerekin gehien bat lan egiten hasi e, gara da. Gure ustez, hau da momentu aproposena e, parlamentu irekia e, betetzeko eta irekitzeko datoren asteartean. Nekazal sektoreko eragileak bilduko dituzue urrengo asteartean, Elikadura burujabetza hori da zuen kezka nagusia horren alde egiten duzue lan eta titulu hori daukionez hurrengo parlamentu irekian bueno, jorratuko landuko duzuen gai nagusia politika publikoak eta laguntza neurriak nekazaritza txikiarentzat batetik eta elikadura buru jabearen zat, e, Nafarroan zein da egoera Sektoria honi dago kionez, Nafarroan? Ba, Nafarroan, eh, azken urte hauetan, da, hau da, eh, apur bat munduan zehar gertatzen ari dana, eh, esan behar dugu, eh, ustiapenen, eh, zatebaterako, euneko geta irua, bakarrik dago emakumen esku, eta gainera emakumen esku lurraren euneko ama zazpia baino ezta, indikadoren bat esate esatearen baina bestaldetik eh, azken amar urteotan da hau da garrantzizkoena nire ustez eta mundu baten ustez usteapen txikien euneko berrogeta desagertu dira eta haitzitik gero eta gehiago dira eun eta berre eunektarea arteko jabe dunek e, hau da korronte mundiala Nun eta enprese handiek, entreprese handiek, euren interesen alde, ari dira borrokatzen, da horren kontra elikadura e, buru alde gaudegu, baina ez gu bakarrik baita e, Nafarroako e, koizle txikiak, eta esat esan behar dugu e, azken urte hauetan, Bai, nafarroan, olako lege, lege batzu sortu dira, e, onura garriak e, izan e, daitezkeela, baina azken finean praktikoki, ezin izan dugu e, gure aurrean e, ikusi da, hau da momentua, sektore guztien artean, e, se, sektore guztien artean ezaten dudanean, ezan nahi dut, e, nekazal, arloko sektore guztien artean, arti zauen, arti zautzen arteam ere bai, apur bat hori e, zehazteko da zakontzeko da, bueno, horren bar, barruan zelan eta nola egin behar ditugu gauzak e, emendik aurrera. Parlamentu airekiaren e, etzen atokia edo esparrua apur da hau adierazteko, baina e, asteartetik aurrera hasiko da e, tekniko guztien artean sektore, nekazal sektore, e, txikien artean, balana ba hau zakontzeko. Bueno, eta errealitatea, aztertzerako orduan, diagnostiko bat e, egin beharko bagaino ez da, e, ikusten da, horrein arte behintzat, eta Nafarroan e, badagoela mugimendu apur bat, ezta, e, sektoria honetan. E, Ekoizpen txiki bat badago, nekazaritzako helikagaien arloan, baita artizago ekoizpenaren eredu iraunkor bati lotutakoa, ezta? Eta gero eta undiagoa da, ez Gero eta undiagoa da, da badaude esemplu e, batzuk, E, baina Nafarroan, bai Euskadin baita Estatu mailan ere, eta apurka-apurka e, eredu hauek e, bide garritasuna, e, ari dira aurkitzen euren artean, baina beti ere e, bide garritasunaren horren aurka, edo horren e, ondoan politikak behar ditugu, politika publikoak helikadura buru alde. E, da oso argit da garbi esan behar dugu e, artizauen eta nekazal txikien produkzioa da e, geiena e, egiten dana munduan zehar elikatzen diguna eta kalitatezkoa, da bertakoa hori da importantena apur bat e, nafarrako e, nekazal guneak e, sustatu nahi izan ezkero Eta gero ere gizartean e, elikadura burujabetzaren aldeko apustua egitea herritarrok.r hori, hori da. Azken flaarrek e, fina... legeak baizik eta etxetik ateratzea e, proposamen horiek ez da. hori se hor. Ezta esparru hau da esparru ez da bakarrik e, ekoizleen artean bat sortutakoa, baita ere kontsumitzaileen artean horren inguruan zer egin dezakegu. Azken finan betidanik e, izetu izan ditugu gure ekoizleak betidanik historikoki baina e, azken bolada edo urte hauetan guk ez ditugu e, e, ezagutzen gure ekoizleak. Ordan kontsumitzaileak garenen ar, garenez artean E, kontsientzia kontzientzia hori handiagotu behar dugu apur bat jakiteko nundik datozen produktuak edo elikagaiak nori e, ordaintzen diogu elikagai dana dala eta bueno apur bat hori zabaltzeko zelan egin behar da Konsumitzaile eta ekoizleen artean. esparru hau hor, horretarako e, baliogarria izango da e, parlamentu irekiarrena. Eta Parlamentu ireki horretan ekoizlea kontsumitzaileak e, horiek guztiak ordezkaritza bat izanen dute nor gehiago izanen da politikoen ordezkaritza bat ere izanen da? Ba e, e, behintzatu partidu politiko guztik adostu egin zuten proposamena eukitea parlamentu irekionen barruan. Baita Podemos en aldetik da Euskal, Euskal Herria bilduren artetik, baietza dugu parlamentu horren barruan egoteko. E, Nafarrako gobernuari e, eskaina eskaintza bidali diogu da espero dugu angoteknikariak teknikariak, etortzea, da baieztapen batzuk baditugu e, gure artean. Orduan, gu, gure ustez, e, laroge, laroge eta inguru pertsona, inguratuko direlaan bertara, eta, bueno, denon artean, kontzumitzaile, sektore, da, ekoizlen artean, apur bat zabalduko dala ideia hau, e, elikadura buru jabetzaren. Gaur bertan, topaketa duzue, amaiketakoa prentzarekin, eta hurrengo aste artean esan bezala, Otsaldearen amaseian izango da parlamentu irekiaren saioa arratzaldeko zeietatik aurrera, hiru orduz e, luzatuko da, eta gero e, biharamonean, asteazkenean azkenean, e, lantaldearen eraketa etorriko da, hor hartzen diren akordio guztiak garatzeko eta gauzatzeko. Berriz ere hitz egiteko aukera izanen dugu Eneko Gerrikabeitia, Mundu Bat fundazioko kidea eta politika publikoak eta laguntza neurriak nekazaritza txikiarentzat eta elikadura buru jabarentzat Nafarroan berriz ere aztertzeko. Aio eta ongi izan. Mille esker da da eskerrik asko arreragatik. Eskerrik asko zuri egur. <risa>